Za mi kukulenka, za kolko jari sa vidám. Krak krak Kukučky krákali. Kukať. Takto. Aha. Kuku, kuku. Kuku. Opakujte. No. Kuku, kuku. Ale kuku, áno. Kuku. Kuku, kuku, kuku, kuku, kuku. Kukulienky krákali o dušu spasenú. Darmo sa mať kukučka hnevala, kričala, krídlami plieskala, nie že by nechceli. Nekukali, lebo nevedeli. A viete prečo nevedeli? lebo sa nie v kukučom, ale vo vraňom hniezde narodili. Stará vrana ich vysedela, krá, krá, krákať ich naučila a keď si ich to nedávno mať kukučka domov priviedla a krákať ich počula, divsko, že nevyletela. Darmo ich prosila, darmo pred nimi vo všetkých tóninách kukala, z hniezda sa samé krá, krá, krá ozývalo. Ja nešťastná počnem? Kúku? Čo si počnem, keď vlastné deti kukáť neviem naučiť? A čo je to také ťažké? Kuku. Kúku? Kúku? No je to vary ťažké? Uú. A ty čo tu kukáš? Je noc. Uú. Kto to kedy videl, aby kukučka za tmým kukala? Uú. Lesný nočný pokoj rušila. Prepač mi lasova. Ani som si vo svojom žiali nevšimla, že sa už zotmelo. Uú, čože si taká nešťastná? Ale, deti som si domov doviedla a oni nekúkajú, ale krákajú a krákajú. Ani ja vlastná Madim nerozumiem. Kúku, poraď Múdrasova, čo mám robiť? Uú, cudzi ich chovali, cudziú reč ich naučili. Uú, ale aby si nepovedala, poradím. Uú, choď ty za starým kukuliakom, isto ti pomôže. Uú, hádam nie zbytočne, profesorom sa tituluje. Kukučka nelenila a hneď zaránka za rosy u profesora Kukuliaka zaklopala. Ktože to tak skoro Prepáčte, pán Kukuliak. Som pán profesor Kukuliak. A, prepáčte, pán profesor Kukuliak. Som kukučka z Brezového hája. Mm -hmm. Prišla som po pomoc. Ah, Kukuči, matere vždy chodia ku mne poradu. No čo ťa trápi? Hovor. No, moje kukulienky. Nechcú kukať. Aj, ľahká pomoc. Privedíš sem. Hm, nemôžem. Nemôžeš, nemôžeš. A to už prečo? <laughs> Nechcú vyletieť z hniezda. Iba si tam sedia a... krá. krá. Krákajú, no, no, no, tu tej no, no. vrany aj ochrovali. No, nepláč, nepláč, A počúvaj, otrhnem brezový prútik taký, šikovný, ohybný. Dobre, dobre, otrhnem, no dobre. A, a potom čo? Poriadne ich tým prútikom po nohách pošibaj. Ale ja? Sotva som ich domov priviedla a už ich mám byť. Tak chceš ich čo si naučiť? A, a ja. a, a, čo keby ste vy? Čo? Čo? Čo? Čo? Čo? čo? čo? Zahundral kukuliak a pustil sa letom k ku kukučkyným deťom. Cestou len tak v letku brezový prútik otrhol a pristal v kukučom hniezde. Najprv sa pekne kukulinkam prihováral, výsť z hniezda ich navádzal, ale keď iba samé krá krá počul, začal tie lenivé vtáčence po moškach šibať. Oj, neverili by ste, ako vrtko z hniezda vybehli a na konci konára sa usadili. No, prosím, nôžky máte zdravé a teraz pekne lietať, zamávajte krídelkami ale na miesto lietania sa z konára len samé krá, krá, krá ozývalo a kukuliakovi bolo jasné, že ani s lietaním to podobrotky obrodky nepôjde. Nazbieral vlhkého raždia a priam pod konárom, kde kukulienky sedeli, ho zapálil. O chvíľu sa kukonáru začal valiť hustý dym. Kukulienky kašľali, dymom sa dusili, zúfalo krákali a napokon zamávali krídelkami a z konára uleteli. No, vidíš, kukučka, kukulienky majú aj aj krídla zdravé, hádam, im aj hlavy napravíme a, a kukať, i naučíme. Ku, ku, ku, ku, naučíme. Ale ako? Leď teraz pekne za susedkou strakou. Za strakou? lodejkou? No, za tou a pekne ju popros, či by nám zo zrkadielok, čo si v svojom hniezde schováva, zo štyri nepožičala. A štyri? Štyri. Kukučka sa teda za strakou vybrala. Tá jej požičala 4 zrkadielka. Kukuliak ich pokonári rozostavil a pred tri z nich kukulienky postavil. Pred štvrtým zastal sám. A kukal. Kuku. kuku, kuku, kuku. Kukulienky sprvu nechápali. Raz do zrkadielok, raz na kukuliaka kukajúceho do zrkadielka pozerali. Kuk na kukuliaka? Kuk do zrkadielka, kuk na kukuliaka, kuk do zrkadielka, kuk, kuk, čvirik, čvirik, no skoro som kúkať začal. Tam kuk, tam kuk, kuk, kuk, kuk, a? Preto museli kukulínky chodiť do školy, aby sa správne svoj rodný jazyk naučili.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 Kukulienky sa naozaj naučili kukať. Ale prečo predtým krákali? Prečo ich vrana a nie vlastná mať chovala? No, vševedko strapatí, ponaprávaj záplaty a hovor. Počúvam. Tak toto... To, to, toto... Toto teda ešte viem a na toto vám odpoviem.